Egunoan guzieri, bai, informazio hainitzen manditu manumerean, baionako presidente berriak, berriak erraiten dugu, lehen aldia baita, ager publiko bat egiten duela, hola prentsorreko baten bidez, nahiz jazartu duen kargu hori denek badakigu. Erran bezala, aldu diren bost urtetako plan gintza aukestua izan da, bi ataletan banatua, atal ekonomikoa eta kiroleko atala, erraiten da biak lutsuak dira, biztandena, eta prezeski atal ekonomikoa zaila baita, gazten aldeko pariua egindu Baionak hori azaldu dute atzo hori izan da mesun nagusia asteko trebatzaile berriak aukestuak izan dira ere Noriega Argentinaga, pato Noriega beronduan morla ez hori nartu esperantzasko taldea trebatzen zuena, hori duan Noriega izanen da trebatzaile nagusia eta morla ez gibeleko trebatzailea eta baitere Jean Michel Gonzalez aurten postu ofizial bat izanen baitu Jamichelek ustartziaz okupatzen segituko du ola batzutan, baina merenen kontseilari teknikoa izanen da ere hori susen zer den kontseil tekniko ezagitea zuzen, zer den galdik indiogu, Jean-Michel González-i. Ni okupatu genitza eta uh, gazten buruzo, standa formazioan de ibiltzeko, profesional taldearekin ibiltzeko, eldonoteko eta jokari berriak akarrasteko, eta jo uh, eskodiko taldeak eta ikusteko anibiltzeko, antren duak an, anegiteko, hemen egualdean mm. eta iparaldean. Konkretukiz egin handu zu, partidak ikusiko itu federaletako partidak, Konkretukiz, zer izan handa, zure egun guziz lana. Ni zer eguzietan hiliko nisa, talek presentekin eta nisain nisa, nisa, Parti ikusteko, Gaztek ikusteko, Jokari ikusteko, eta nahi dugu, denborakina, emengo Jokari batzu, entaletan emana, Jokatzeko usu, gohi jokatzeko eta ikasteko eta guke ikosteko albeden duen jokatzen albeden dugu eta profesioen mailean Errandu Manu Meireanek, presidentak, uh, irur urten buruan, helburua hel burua da uh, talein erdia, formakuntza zentrutik JTA. Uh, posible da hori? Ba, posible da, Jan, janik aukten uh, ani jende gazte izan nire Data, or, lata, eta guremaina da ta oloku jugari gazteak eta gaztia boinarata eta forma guncza boinana ibili eta eta lehen taluertana profesional taluertana du garasteko bakihu eta francesha bakeregi ego afrikako isendia garjin de la edo, edo la croix jugaria penena junto jugaria uh, gazte gazteak ki Ekerrik ustudu eta abinarat da idei, apiskabat gazteago eker gaztea, Aipatu duzu, justut, e, Argentina eta Ego-Afrika Harat joan entzira, zuera? Baina hanik emantun eta handi eta Jura ikusteko, jokalorik gazteak eta segitzeko Ua inadaia Eta huai ebarko du guk ibili eta Ego-Afrikaan handi, handi handiak ikustean eta Ego-alireak bon, eta segitzean Espertu gozta, zira espertuko, izan entzira Argentinan, Ego Afrikan entziren eh, entrenamenduak ere mantzagun uh, Baigorin, Kambon, Larexoron, Mugeren, Menturaz Maulen Ba, ala, ala izan da, baina oiguzia prepatu izan da eta baina baina gendire ibileko nizan, 30.5 eta baina Ego Afrikan, Ego Afrikan, Ego Argentinan hiliko gehiak hemen mm. pausa izan daik Kontentzira, zure lan berri Ba, konteniz, ba, zela izpiskat uh, ibiliko niz, da, gehoi, uh, ba, me, eta jo, ni, mehletan uh, eta uh, nire izago niz, Jogarin ez uten da nik segitzea, Patrizio genekin eta lan horiek eta bon, eta netzat, zera izagoan da, ba. Segitzen duzu zu ala ere, astean bialdiz aldiz edo? Ba, segitzen dut ustaktzean, ba. Hori, uh, eta neskak? Neskak? Neskak egean dut, uh, eldun ortean ez da ekin izan, ofizialki, baina uh, demorok egin beti ekin izan ba. Ootsigandetan ez da izanen besterik baitu baina aratxetan menturaz gebaketan parte hartzenalko du ez baionako neskekin ulektu duzuek gazte lehentasuna beraz baionan helduen aurtetik goiti, aurtentik goiti egiten alda, da formakkuntza batere jobatere egina izanen da eta lekuko taldeekin elkarlanean elkarlana a, anitza izanen da aurtendik goiti Otiona ekonomikoa aipatzen nuen aurten baionak hamaboskakot zorzi miluneko ainzin konduua izanen du, jaaz baino biterdi gutiaago eta inzinkonduekin haage egin postuan bukatu nahi du Manu Meren Bayonako presidenteak. Aztapen batean aflurren lau milunak gabe egitea da egonka baina irusazuenen buruan aintzinkondua amazazpin miliunetara finkatzea da sedea, biztandena lehenetarik urgun izanen da Bayona, baina horrekin egin beharko. Eta horreko lekuko soz mailengana joan da Manu Meren kapitala ere haunditu du eta segituko du haunditzen, elduden ekainaren ogoita marra intzin beraz kapitala idekia baita baionan eta bestalde ikusleak eta beraz arpid edunak ere ekarri nahi ditu merenek. Hortako jandoz deliberatu du ere Baionak e, orain arte amairu mila leku jarririk bada jandozen eta bosturtenen buruan ogoi mila izaitea entzatuko dira hori etarik e, bimila VIP delakoak izanen dira, hola ere bildu nahi du merenek sosa e, eta gemar da ere tribuna bat, Europkar tribuna izanen da eta beraz e, hola izendaturik ere sosa bilduko duela adihon bayonek. Sartzeak ainaran amaseian eginen du lehentaldeak eta bilagun arteko partida badira program haman ustelaren 91ean Bayonan miagitzen kontra izanenda Janujan eta Gorilaren zazpian an berritzeten Janujan Newcastlean kontra